Bună ziua, dragi ascultători. Ieri am amintit faptul că mărturisirea este ca o judecată și am mai spus că trebuie să ne spovedim păcatele fără rușine amăgitoare. Azi vom continua cu noi elemente despre spovedanii. Mărturisindu-ne, nu trebuie să ne dezvinovățim căutând îndreptățire, să nu ascundem niciun păcat. Vom fi atenți să nu înșirăm lucruri lipsite de importanță, să nu pălăvrăgim, să spunem pe scurt și precis despre păcatele noastre. Există un pericol, mai ales la cei care, în loc să spovedească păcatele, își povestesc viața și își spun necazurile. Nu trebuie nici să vorbim despre păcatele altora sau despre cei care ne-au atras la păcat. Unii, venind la spovedanie, încep să vorbească despre faptele lor bune, frumoase și despre cum fac ei numai cei i place lui Dumnezeu. Despre păcatele lor nu prea vorbesc, ba chiar spun că nu au. Deci, trebuie să știm că nu mergem la spovedanie pentru a ne lăuda cu virtuțile noastre, ci pentru a ne plânge păcatele și a le curății prin mărturisire. Trebuie să arătăm aici și greșeala pe care o fac unii creștini. Ei își încep spovedania cu cuvintele Am greșit și eu la fel ca toți oamenii. O astfel de afirmație la spovedanie înseamnă săvârșirea unui nou păcat, acela de a judeca pe toți ceilalți, de a vedea și de a contabiliza păcatele lor. Să citim în viețile sfinților și să observăm că ei, sfinții, s-au considerat totdeauna cei mai de jos, cei mai nevrednici, cei mai păcătoși. Pe cei din jurul lor nu-i judecau niciodată, ba chiar de la fiecare încercau să imite ceea ce fac bine. Se întâmplă că unii vin și încep să vorbească despre semenii lor despre păcatele lor, despre suferințele pe care ei le-ar îndura de pe urma acelora. Astfel, ei nu-și găsesc păcate personale și, totuși, dacă mărturisesc ceva, se justifică, se îndreptățesc, motivând păcatele lor ca fiind cauzate de ceilalți. Am dorit astăzi să expun aceste scurte episoade de spovedanie cu un caracter practic, pentru ca ele să nu se mai repete. O astfel de spovedanie nu numai că nu aduce folos, ci, din potrivă, îi umplu de noi păcate pe cei care o practică. Deci, dragii mei, prețuind sufletul și viața noastră, să ne spovedim cu cercetarea dâncă, simplu și cu smerenie. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!